Negyedik rész. A lány a képen, a lány a mentőben. Meg kell tudnom kicsoda, beszélnem kell vele. Anyu biztosan ismeri. De hol lehet, mert az ágyában nincs. A fénykép mozaikat ott hagyom a padlón, és elindulok le. A második lépcsőfokra lépek, amikor meghallom a csöpögést megint. Placs, plac, plac. Megmernék esküdni, hogy rendesen elzártam, valami lehet azzal a csapbal. Sarkon fordulok, visszamegyek a Igen, megint a hidegvés csapja az, a mosdónál. Nekiveselkedem és megszorítom, közben egészen előre környedek, és végigfut a hátamon a hideg, a nyakam tövétől le a derekamig. És szinte ugyanekkor hangos csattanás kintről, az előtérből egy ajtó bevágódik. Egy pillanatra megáll a szívem. Kivágódom az előtérbe, az én szobám a volt az. Erre rákezni megint a szívem kalapál, mint az őrült. A nyakamban lüktet az ér. Miért levegőt veszek, kétszer-háromszor próbálok kicsé lenyugodni, majd lábújhegyen az ajtóhoz lapakodom, lassan, óvatosan lenyomom kilincset. Bekukkantok a szabába, résznyire nyítom az ajtót, Beslisszolok a résen, és benézek közben minden zuppa, az ajtó Senki. Naná. Na. Semmi változás, csak a kép nem a földön hever egyben a szőnyegen, ahogy hagytam, hanem minden felé a szabában. Van belőle mindkét hátizsákon meg másút is. Mint ha valaki felkapta volna, és a mennyezet felé hajította volna. Kitugom a kezem az ablakon, a levegő nem mozdul. Lehúzom az ablakot, bezárom. Szedegetni kezdem a darabokat, összeállítom a képet, ahogy volt. Ha lenne szellúxom, egybe is ragaszthatnám. A markomban a darabokkal lemegyek a lépcsőn, hogy megkeressem anyut, vagy valami ragasztószalagot, vagy mindkettőt. Minden lámpa ég, anyu a kanapén. Az ajtó csapódás se szavarta, ki van ütve. A jobb karja, amin a csonka kisúlya van lelóg, mintha arra az üres sörös dobozra mutatna, ami kiesett belőle. Jól el van. És aláltóan újabb emléket hoz elő. Így csinálta apu. Rob késének pengéje belemélyed a bőrömbe, az új perc ráncaiba a kis A bátyám tekintetek kemény és hideg. Egy rossz szó és megvág. Oké, okay, elhiszem. Csak ő gyors volt, írtó gyors. Elkapta a kezét és már nyeste is a késsel, így. Beleborzom a gondolatba, ahogy Rob lefogja a kezemet abba, amin anyu keresztül mehetett akkor régen. Az emlékek is éppen olyan posványok is mérgezőek, mint ennek a háznak a levegője. Nem csoda, hogy anyu sörbe pácolja magát. Átcsolgok a küszöbben, hogy most akkor mi legyen. Nem szívesen kezdenék ragoztó után nem szeretném zavarni. A tévé tetején családi képek, elossonok anyu mellett, megnézem őket. Kartonkeretes portré három, mindegyike ugyanaz a két fiú. Sorozat egész kis élettörténet, a bátyám meg én, ahogy felnőttünk. Az életünk három pillanatképen. Totyogós, ovis és kimis. Ágybavizelők, kisfiúk, nagy kamaszok. Bármekkor a tömegben, ezer közt is kitűnik, hogy testvérek vagyunk. Ugyanaz a kócas haj, ugyanaz a kesken lefelő ivelő kék szem, Ugyanaz a popocsont. Testvérek, de nem ikrek. Nyilvánvalóan Rob az idősebb, mindenképpen nagyobb nálam. És van benne valami pimasság, ami belőlem hiányzik. Az egyik képen, a legutolsón, valahogy szeget fejjel, fentről lefelé néz bele a kamerába. Ja, rob vagyok, na és akkor mi van? Mondja szinte hangosan, érthetően. Az én tekintetem viszont tekerek, félre nézek, nem egyenesen bele a kamerába, hanem mellette el. Erről eszembe jut a másik kép, ami darabokban lapul a markomban. Ha ezt a lányt valamelyik fiú mellé kéne ragasztani a képen, ugyan melyik mellé tenni az ember? Rob mellé? Mellém? Elénk? Vagy kettőnk közé? passzol leginkább? A hátam mögött anyu horkant egyet álmában. Megfordulok. Átfordult a hátára, a szája elnyílik, és olyan hangos hortyogásba fog, hogy rázkodnak veli az ablakok. Olyan mélyen alszik, mint amennyire éper vagyok én. Képtelen lennék tovább itt maradni és ezt hallgatni, de a fenti szemétomgar sincs kedvem visszamenni, hogy az éjszaka hátralévő részében a csappal meg az ajtóval vesződjek, és halálra rémüljek, nem létező emberek miatt. A fényképem darabkáit a farmerem egyik sebébe gyömszölöm, és a bejárati ajtóhoz megyek. Az előszobában lekapok egy csekit a fogasról. Vajon az enyém vagy az övé, Mindegy, felveszem. Majd eszembe jut valami, leveszek még egy kabátot, visszóvakodom a nappaliba, és betakarom vele anyát. Utána a vissza az ajtóhoz, és halkan kinyitom. Az udvaron újabb virágok. A kaputól az ajtón ér a sor. Ahogy kinyitom az ajtót, néhány csokor a lábtöllőre húppan. Beszedem mindet az előszobába, és végül kimegyek az ajtón, amit aztán behúzok magam után. Mennyi virág? Gondolom, hogy oda voltak érte az emberek. Biztos mindenki bírta. Vagy inkább anyúnak hozzák, hogy kifejezzék az együttérzésüket az asszony iránt, akinek meghalt a fia? Eszembe jutnak azok az ökölütötte lyukak az ajtónkon, a hideg, kemény tekintete, ahogy az ujjannak nyomta a kését, vajon az erőszakot és a gyűlöletet mind nekünk tartogatta, anyának és nekem. Végig megyek a betonfolyosón, a végén lenézek. Alattunk garázsok és lakások, minden hallgat, alszik, sárgás-narancsos világ. A levegő, amit beszívok, édes kis csoki szaka van. Szorgoskodnak a gyárban az éjszakások. Felnézek, próbálok az utcán ámpák átnézni az égre, de nem látok csillagokat. A lépcső tetején kisé habozok, majd nekilendülök, átugrom a négy lépcsőfokat oldalra dőlök, a kezeim a betonfalon betámasztanak, átvetem magam felette, és vagy két méteres zuhanással a járdán landolok, de megbicsaklik a térdem, előre bukom, a két tenyerem az aszfaltnak csapódik, és pár másodpercig csak guggolok ott, hogy akkor most jól vagyok-e, vagy sem? Ahogy feltápászkodom, megsajtol a balbakám, meg a tértem. Kicsavarodhatott a bal lábam, ahogy rástem. Körbe pillantok. Remélem, nem volt tanulja a földetérésemnek. Úgy tűnik, megúsztam. Beletöltöm a két tenyeremet a hatjánba, Ahogy a falmer a sebeimen törzsöli felszészenek, a picsába. Visszasandítok a lépcsőre, Rob, hogy a fenébe csinálta olyan könnyedén. Lelki szemei előtt feltűnik megint. átvitollázik a fal mellett, macskapuhasákkal landol a lány előtt, és körbeugtálja. Hali Nésa, Mizó! Elkapja a kezét, és magához lántja. És a lány kacak, hosszú haja a lebek körülöttünk, ahogy pörögnek a parkolóban, a fejükben dübörgő ritmus ütemére, amit csak én nem hallhatok. Nésa. Így hívják a lányt. Befordulok a sarkon, és átrohanok a parkolón. Talán itt a levegőn előjönnek az emlékek, mert minden itt van bennem, tudom. A doki azt mondta, hogy olyan, mintha a szekrényben beszorult volna a fiú, és minél jobban rángatott, annál inkább nem mozdul. Lassan magától kisusszom majd. Most is, hogy eszembe jutott a név, amiről korábban halványdunztam se volt? Nem ismerős a környék, járok egy ideig, aztán majd visszafordulok. Nagy, nyitott, füves terület van előttem, bal féleség. Egyetlen ösvényvág keresztül rajta, annak mentén lámpák sorakoznak, több fény se hal. A foci kapuk szellemként terengenek elő a sötétből, ahogy közelebb jutok. Tért magas fémkerítéssel körbe vett területen üres játszótér. Nedves a levegő, nem annyira, hogy ködnek nevezzük, de nem is friss, száraz, és most bekadtan, hogy biztosan azért sem látom a csillagokat az égen, mert vastag felhőrétek takarja őket. Felhajtam a galéramat, sebre a kezeimet, a vállam felhúzom, hogy ne érjen annyira a hideg, nedves levegő. Átvágok a parkon. A túloldalán keskeny utcácskát alkott két sor kerítés, ami a házak hátsó útorát határolja. Itt még sötétebb van. Nem látom, hová lépek, de nem állok meg. Nem látom, hová lépek, de nem állok meg. Bízom benne, hogy járható marad az út, és hogy fény is lesz nem sokára, hogy valahová várcsak eljutok. Hamarosan vége a köznek, kis házikók közé érek valamiféle lakótelepre. Aprócska, szögletes házikók, minden nagyon csinos. Az ajtókhoz rámpa vezet fel, mellette virákágyások. Az egész hely olyan mű, mint a legóból lenne vagy mi. Innen egyenesen a főutcára jutok, felismerem a hazautról, bár hajnali fél négykor egészen máshogy fest. A legtöbb volt lehunta a szemét, lehúzták a hedőnyöket. A kukákból bugyog elő a szemét. Csipszett szacskók, szórólapak, újságok mindenfelé. Átázott papírlap tapad a cipőm talpára. Lerúgom, de közben egy másikon akad meg a szemem. A helyi lap az, és én vagyok a címlapján. Az a kép az, amin Rob hátravetett fejjel néz bele a kamerába, én meg valahová férrek és mellette egy képnésáról, de nem az, ami nekem is megvan. Ez egy iskolai kép, frizurával, fülbevalók nélkül, fehér brúzban, vörös nyakkendővel és kardigánban. Lekuporodom elé, elolvasom a cikket, közben a kezembe veszem az újságot, és az utcán fénye alá tartom. A rendőrség tragikus balesetnek nevezte a helyi kamasz a 17 éves Robert Rob Adams halálát. Robert kedden vesztette életét, miután a mentőket a Kingsley Imperial Parki túlhoz délután fél körül. Testét rendőrségi búvárok hozták a felszínre, és a helyszínen holtak nyilvánították. Úgy tudjuk, az öccsével, a 15 éves kallal és egy barátjukkal, a kuptával 16 éves úszni voltak. Ugyanakkor Kingsley környékén vihartámat az időjárás hirtelen drámaira fordult. A nyomozás jelenlegi állása szerint azt mondhatjuk, hogy tragikus baleset történt, mondta a Kingsley rendőrségtől Dave Antoni nyomozó. Köztudott, hogy a helyi fiatalok előszeretettel fültöznek és úsznak a tóban a több tiltótábla és figyelmeztetés tacára is, és az ifjú Rob a jelek szerint nem tudott megbirkózni, a hirtelen megváltozott körülményekkel és halálát lelte a vízben. Amint a másik két fiatal állapota lehetővé teszik, kikérdezzük őket, hogy megtudjuk, mi történt pontosan. Családja és barátai fogadják őszinte együttérzésünket. Forrásaink szerint a boncolás is megtörtént, az eredményekről a halott hivatal jelentés után számolhatunk be. Robert Jászó édesanyja Keri Adams lapszártánkénk minden megkeresésünktől elzárkózott. Újra végigolvasom, most lassabban, hogy minden egyes szót befogadjak. Először csak azt igazolta, amit már eddig is hallottam, hogy a bátyám belefulladt egy tóba. De másodjára már sokkal többet hámozok ki belőle, hogy nézsát, nézs át, a guptának hívják, hogy tizenhat éves vihar volt. A rendőrség ki akar kérdezni. Volt boncolás. A sajtó próbált anyuval beszélni, igyekszem feldolgozni, valami miatt az agyam állandóan a boncolás vissza. Jézus, felvágták a testét. Nem akarok erre gondolni, de képtelen vagyok nem erre gondolni. Valahol ott hever a bátyám teste. A cipzár elsiklik az arc előtt, eltűnik mögött a feje. Felvágták, és belenéztek. A fényképre pillantok, és nem megy. Nem tudom összerakni kettőt. Egy meglehetősen pimasz kimis az egyiken, és egy felvágott test a bontasztalon, a picsába. Esőcsepp csapottan a fénykép kellős közepére. Felnézek, és most az arcomra placsan egy, a szemem mellé jobbra. Könnyű és hideg. Újabb csepp az újságon, még egy. Esni kezd. Csapkodja a felszínt, vastag rétegnyi vízpermetet kavar. Olyan, mintha forna a tó. Már a partot sem látom, nem látok semmit, már semmit, és senkit. Nem az eső nyomle, le, hanem a víz ránt magába. Rob és Nésa eltűnt. Nem látom, nem is hallom őket. Taposom a vizet, forgatom a fejem jobbra, balra, próbálok majd keresztül látni ezen a végtelen eső függönyön. Ahogy levegőt vennék, víz áramlik a számba, egy a torkomon. Kiköpöm, megint télegzem, minden ugyanaz. Nem akarok kínlenni az esőbe, nem akarok vizes lenni. Kezdtek pánikba esni fizikai tünetekkel. A torkomba lenyelhetetlen gombóc került, a szívem döbörög. Iszatok, és remegnek a lábaim. Elinnen fedél alá kell jutnom. Felkapom az újságot, a kabátomba gyűröm, és futni kezdek. Nem esik nagyon, valaki beszalad előttem egy bolt árkádja alá. Más is van az éjszaka közepén az utcán. Már majdnem ott vagyok én is, széles előtető áll ki egy diszkontűzlet duplaszárnyos bejárat elé. Egyszerűen már nem vagyok benne biztos, hogy egy idegennel akarok szorongani egy ilyen kis helyen, de a fejemet csapkodó eső nagyon meggyőző. Víz van a szememben, az orromban, a számban. Víz furakszik le a torkomon, száraz kell. Beugrok a tető alá, sehol senki. Biztosan bement, pár oda nem még a villany, nem látok mozgást. Megborzongok. Valami nem stimmel. A hajam, az arcom és a kezem is vizes. Fázom. Kipillantok a főutcára, már zuhok. Az eső nagy dobolással csapkodja az uttestet, dröcskölve verődik fel az aszfaltról. Lehunyom a szemem és valahogy érzem, hogy régebben szerettem ezt a hangot, ahogy kalapált az ablakon és én biztonságban voltam oda benn. Most azonban szirénázni kezd a fejemben a riasztó, Idegesség markolászta a gyomromat. A hajamból esőcsepp szánkázik végig az arcoman, le a nyakamba. Szíj, te görény! Közeli, fenyegető a hang. Mellettem suttak bele a fülembe. Kinyitom a szemem, körülnézek. Ez meg kimondta, ki van itt? Egyedül vagyok, előttem a kihalt utca, mögöttem sötét üzlet, érintetlen üvegfelület. Megint borzongok, kezdek beszarni. Tolgokat látok és hallok dolgokat, amik nincsenek is. Az eső nem akar enyhülni, mégis inkább rohanni kezdek, hazavágtázom. Hiszen nincs messze. Felhajtom a galléromat és plint a járdán. Az eső már tusszat patokokban ömlik le a lefolyókba, anyakam és folyik le a között. A talpam csattog a járdán, felcsopja a vizet. A hátam mögül lépéseket hallok, de amikor hátra pillantok, nem látok senkit. Csak az enyém a főutca, az enyém, meg az esőé. Biztos a saját lépteim visszhangját hallom, az épületek őrik vissza az utca két oldalán. Az eső az arcomat veri meg a fejemet, csöpög le az orromon a hajamat áztatja. Olyan, mintha valami élő furakodna a ruhám és a testem közé, mintha a bőremön matatna valami. Felsikoltok. Fényvillan és egy egész hosszú másodpercen át, természetellenes fényességben látom magam előtt a teljes utcát. Pár másodperc és a dörgés mély mora és felhangzik. Bevágok a sarkon a kis házikók közötti ösvényre, a lábam megcsúszik, furcsa szögben megdől, és elszuhanok beverem a térdemet, amit már korábban megütöttem, szentségerek. Leteszem a két kezemet, hogy befékezzek, de csuklóig besüppet a sárba, az arcom is beleért. Érzem a nedves sár szagát, megtölti az orromat, miközben az eső a nyakamat püfeli. Megtörténik megint, Megfulladok. Oldalra kapom a fejemet, és Rob arcát látom. Fehér, élettelen sáros arc, és a cipszár kószik el előtte. Felköszönöm magam. A bátyám nincs itt, hogy is lenne? Nincs itt senki, nincs rajtam kívül még egy idióta, aki ének évatyán kintekedne a viharban. Öt perc alatt hazaérhetek én is, de közben tényleg ömleni kezd. Villámlik és török, hogy beleszakad a dobhártyám, mintha az ég hasadna ketté éppen. A legközelebbi házikó eresze alá ugrok be, neki dőlök a kékremázott ajtónak. A kezemmel megtörölném az arcomat, de mindkettő tiszta sár. Akkor belepölselem a farmerembe, és a zsekém zsebében kezdek kotorászni zsebkendő, vagy valami után. Jó mély zsebei vannak. Az ujjam valami gyűrött anyagra bukkan egy használt Pézsé, és egy pillanatra elbizontalanodom. Az én taknyom vagy az övé. Számít ez egy általán? Próbálom minél jobban letakarítani vele magam. Aztán megy vissza a kezem, mert nem csak Pézsé lapul abban a zsebben. Egy csomag cigit meg öngyújtót húzok elő. Két fiú a tónál, isznak és cigiznek, nevetgének a napsütésben. Én vagyok az, és Rob. Remeg a kezem, ahogy cigit húzok elő, és alig tudom tartani, mire végre felizzik. Letüdőzöm. Kaparja a tarkamat, ahogy az előbb a víz, és hirtelen már megint levegő után kapkodak, köhögök és hulladozom, előrehajlok, köpök, harákolok, míg ki nem tisztul a cút. Úgy maradok előrehajolva, és elnyomom földön a blázt. Két fiú a jut eszembe megint kínosan, és csak az egyik pakózik, nem én. Tehát ez Robcigie, az őcsegie. Megint a sebekben tapogatózom, ezúttal a mobélját találom meg. Robb mobílyát. Olcsó érintő képernyős. Forgatom a kezemben, megnyomom az egyik kombot a végén, mire a képernyő életre kell. Már is bűntudatom van, de borzongató érzés. Egy mobilban nevek és számok vannak, üzenetek és fotók. Egy mobil az ember életét rejti. Átpörgetem a kontaktokat, nincs túl sok, alig tucatnyi név. Nés a gupta nevés köztük. Következnek az üzenetek. Elküldött és fogadott a legfrissebbek a képernyő fölső részén. Eljössz 3 óra 30. Nézs a kuptának elküldve 13.29-kor. Megmondtam nem, választ a kuptától 13.32-kor. Felpillantok, túlnézek a tenyeremben virágító mobilon a sötét vizes külvilágba. Mielőtt még a szemem megszoknál sötétet, egy csápat alakot vélek látni az esőben, úgy 15-20 méternyire tülnem. Honyarítok, koncentrálok, mereztem a szemem, de már nem látom. Tudja, hogy megtaláltam a babíját, fut át az agyamon. De hát ez Zizi, meghalt, robb halott. A képernyő kímélőre váltott, elhalványult, tampa emlékképe önmagának. Megnyomom a gombot és világít megint. Átlapozom a menüt. Fotógaléria. Az első kép majdnem ugyanaz, amint ami a van a farmerem zsebébe gyűrve. Nézs a csücsorít a kamerába. A képernyőn sokkal élénkebb az egész, mint papíron, sokkal valóságosabb. Összeúlik a gyomrom, ahogy belenézek a szemébe. Olyan szépséges, szexi. De már nem lehetnek kétségeim, hiszen ennek a telefonnak a kamerájában nézett bele, a bátyám a Nézsagukta, robcsaja. Elhúzom az ujjam a képernyőn, lapozok a következő képre. Ez már nem csak az arca. Egy hálószobában készült a kép, nem a mégben. Bugyiban és melltartóban van, az ágyon ül, és előre hajol a kamerába. Az egyik várpántja lecsúszott. Itt már nem csücsörít, nem is mosolyog. Bizontan tekintettel néz, mint aki nem tudja, mihez kezdjen a vonásaival. De most nem is az arcát figyelem. Iszatújjal lapozok. Most megint mosolyog, de csak a száj és sarka görbül haloványon, az arca elég egyébként. A bal arca pirosabb, mint a másik, és önkéntelenül is bennem az érzés, ahogy anyu lekevert nekem egyet a taxiban. A szemek kérlelő, de miért? Mocskos érzés, hogy így meglesem, de képtelen vagyok ellenállni, néznem kell. A tekintetem beisz a lágy idomait, bőrének színét. A nyakában most is ott a lánc. Szívolakú metállók rajta, épp a két pucén mellek közt. Add ide a láncadat, és már itt sem vagyok. Robb hangja ponga a fejemben, és alaptalan emlék közelít. Nem nyéssához beszélt, de akkor kihez? Hangot hallok a hátam mögött. Sietve kikapcsolom a telefont, és ebbre vágom. Mögöttem fény a kis házikóban, a picsába is. Már nem zúvok annyira. Újra felhajtam a kabát nyakát és rohanok tovább. Az agyamat megtölti az izzó a képek miatt. Csak a park közepén jut az eszembe, az a fény a házikóban az egymással szemközt húzódó soron, és hirtelen újabb emléktől fel bennem. Rob előtte már a sötétben egy házban. ugatást hallok. Aztán éles vakkantás, és nincs több ugatás. Rob bemegy az első szabába. Valami van a patlón kettőn között, egy mozdulatlan, kutya alakú kúpac. Mi a baj, Winston? Hallatszik az öreg bizontalan női hang. Tűzünk innen, Rob, gyerünk már, sziszegem és felkapcsolódik a lámpa. Megtorpantam valahol közben, most a park elős közepén állok. Jobbra tőlem a játszótér, balra egy rúsnya párhuzamos rudakból összehegeztett építmény, ami nem véd az esőtől. Kábultan kapaszkodom be a film filmkömbe, de az egyik ródról. Tiszta víz ez is, eláztatja a kezemet megint, még vízesebb leszek, mint voltam. Az eső finoman kopog körülettem a talajon, de nem hallom ezt, csak a kutya csaholását hallom, majd a pillanatnyi csendet, végül a robot kérlelő öregnői hangot, a szidalmazását. A saját hangomat is hallom, délmült, beijedt. Felkavarodik a gyomrom, rosszul vagyok. Ennél sokkal jobb volt a nagy üresség, a mindent fedő lepel az agyamban. Talán nagyon is jó oka volt, hogy mindent elfelejtettem. Talán éppen ezért nem emlékszem semmire, néha jobb az igazságot elfelejteni. Nem röveg a fém a kezem alatt, nincs semmi zaj, egyszerűen, azonban érzem, hogy már nem vagyok egyedül. Valaki itt van mellettem. Érzem, és borzongok. Eszembe jut a sötét utcán, a bolt menetékébe beukó alak, az a sápat árny. Kényszerítem magam, hogy megforduljak, és hogy átnézek a fémbudak között. Összerezzenek. Egy arcnéző szalán. A szemek a szemembe fúródnak, a szája mozog. Szíji, de görény! Piszlantok, és már nincs sehol. A picsába el innen. Haza, irány, haza különben bedelizek. Babrál velem az agyam. Leugrok a mászókáról, keresztül botladozok a parkon, mindenfelé kapkodom futás közben a fejemet. Megkerülöm a bolcsort, a hátuljába fordulok, kettesével szedem a lépcsőt. A másik zsebemben kulcsomó, bengetem magam, és már rahanok is felfelé. Nem kukkantok be a szabákba, bevágódom a sajátomba, lehajítom a csekit, lehányom magamról a vizes ruhákat, egy száraz fólóval megtölöm a hajamat, és a matracomba huppanok. A jobb oldalamra hemperetek, a falat bámulom, hogy ne is lássam robb és összeszorítom a szememet. Most nem hallok suszakást, csendben szenderedem el, és azt sem hallom, hogy kívánjak jó éjszakát, az utolsó éber pillanatomban valami automatikusan bekapcsol az agyamban, és a szám magától suttogja a szavakat. Szakátrab. Ezt hallom utoljára. A saját hangomat. Meg a fürdőszobai csap halk csöpögését.